18. til dirigenten av Jehovas tjener av David, som framførte denne sangens ord til Jehova på den dagen da Jehova hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. Og han sa da, «Jeg nærer hengivenhet for dig Jehova, min styrke. Jehova er min steile klippe og min borg og min redningsman. Min Gud er min klippe. Jeg skal ta min tilflukk til ham. Mitt skjold og mitt frelseshorn, min sikre høyde. Den som skal lovprises, Jehova, skal jeg påkalle, og fra mine fiender skal jeg bli frelst. rep reip mig, meg, flommer av udugelige menn fortsatte også å mig. meg. Ja, Sjeols reip omgav mig. Dødens narer kom imot mig. I min trängsel fortsatte jeg å påkalle Jehova og til min Gud fortsatte jeg å rope om hjelp. Fra sitt tempel hørte han så min røst, og mitt rop om hjelp framfor ham nådde hans hører. Og jorden begynte å skake og riste, og fjellenes grunnvoller skalv, og de fortsatte å skake fordi han var blitt vred. Røyk steg opp ved hans nesebord, og ild fra hans munn fortsatte å fortære. Ja, glødende kull flammet opp fra ham.» Og han tok til å bøye ned himmelene og stige ned, og tyckt mørke var under hans føtter, og han kom svevende på en kjerub og kom flygende, og han kom farene på en omsvinger. Han gjorde da mørke til sitt skjulested, rundt om sig som sin hytte, mørke vann, tykke skyer. Ut av det klare lyset foran ham kom hans skyer som for forbi, Hagel og brennende kull. Og i himmelene begynte Jehova å tordne, og den høyeste begynte å la sin røst lyde, hagl og brennende kull. Og han fortsatte å sende ut sine piler, så han kunne spre dem, og lyn skjøt han ut, så han kunne forårsake forvirring blant dem. Og vannenes leier kom til syne, og det fruktbare lands grunnvoller ble avdekket ved din refselse, Jehova, ved vindstøte fra dine nesebordspust. Han sänte fra det höje, han tog mig, han dro mig upp av store vann. Han befridde mig fra min sterke fiende og fra dem som hater mig, for de var sterkere enn jeg. De fortsatte å komme imot meg på min ulykkesdag, men Jehova ble som en støtte for meg. Han førte meg så ut til et sted med rikelig plass. Han reddet meg, for han hadde funnet behag i meg. Jehova lønner meg etter min rettferdighet. Etter mine hennes renhet gjengjelder han mig. For jeg har holdt meg til Jehovas veier, og har ikke i ondskap veket bort fra min Gud. For alle hans rettslige avgjørelser er foran mig og hans forskrifter skal jeg ikke fjerne fra mig. Og jeg vil vise mig å være uklandelig for ham, og jeg skal holde meg borte fra misgjerning. Og måtte Jehova gjengjelle mig etter min rettferdighet, etter mine hennes renhet framfor hans øyne. Mot den lojale vil du handle lojalt. Mot den uklandelige, sunne og sterke mann vil du handle uklandelig. Mot den som får bli ren vil du vise deg ren, og mot den uredelige vil du vise deg listig. For den nødstilte folk vil du selv frelse, men de hovmodige øyne vil du fornedre. For du skal selv tenne min lampe, Jehova. Min Gud skal selv gjøre mitt mørkelyst. For ved deg kan jeg løpe mot en røverflokk, og ved min Gud kan jeg klatre over en mur. Den sanne Gud, fullkommen, er hans vei. Jehovas ord er lutteret. Et skjold er han for alle som tar sin tilflukt til ham. For hvem er en Gud foruten Jehova? Og hvem er en klippe uten vår Gud? Den sanne Gud er den som fastbinder om mig med vital kraft og han vil la min vei være fullkommen, i det han gjør mine føtter som hindnes og på steder som for mig er høye, lar han mig stadig stå. Han lærer opp mine hender til krig, og mine armer har presset ned en kobberbue, og du vil gi mig din frelses skjold, og din høyre hånd vil støtte mig, og din ydmyghet vil gjøre mig stor. Du vil gi stor nok plass til mine skritt under meg, O mine ankler skal visselig ikke vakle. Jeg skal forfølge mine fiender og innhente dem, og jeg skal ikke vende tilbake før de er utryddet. Jeg skal knuse dem, så de ikke skal kunne reise sig. De skal falle under mine føtter. Och du skal begynne om mig med vital kraft til krig. Du skal få dem som reiser sig mot mig til å synke sammen under mig. Og mine fienders nakke skal du visselig gi mig, og dem som intenst hater mig skal jeg bringe til tauset. De roper om hjelp, men det er ingen frelser. Til Jehova, men han svarer dem så visst ikke. Og jeg skal finstøte dem som støv for vinden, som sølen i gatene skal jeg tömme dem ut. Du skal redde mig fra folkets klandresyke. Du skal sette mig til å være hode for nasjonene. Ett folk som jeg ikke har kjent. «De skal tjene mig. Bare på grunn av ett rykte skal de være lydige mot mig. Fremmede skal komme krypene til mig. Ja, fremmede skal visne bort, og de skal komme skjelvene ut fra sine forskansninger. Jehova lever, og velsignet være min klippe, og la min frelses Gud være opphøyd. Den sanne Gud er den som i mig hevnegjerninger, og han legger folkeslagene under mig han redder meg fra mine vrede fiender, over dem som reiser seg mot meg skal du løfte meg opp, fra voldsmannen skal du befri meg. Derfor skal jeg prise deg blant nasjonene, Jehova, og til pris for ditt navn vil jeg synge og spille. Han gjør store frelsesgjerninger for sin konge og viser kjærlig godhet mot sin salvede, mot David og mot hans ett til uavgrenset tid.